Boah, Wetter ist bombastisch in Hamburg, ich bin am Mühlen. was macht man da? Wasser trinken. Wasser aus Darslaschen, weil Plastik ist scheiße, Plastik geht in deine DNA über und irgendwann bestehen wir alle nur aus Plastik. Habe ich von Bones gelernt.